Não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada aos seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental se não forem bem equilibrados. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. dúvida o assaltar mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim se a mágoa e a calúnia o ferirem não fique a lamentar-se inutilmente gaste seu tempo em trabalhos construtivos auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio não se deixe desfalecer pelas dores ao contrário eleve seu pensamento confiante pedindo socorro ao alto. Procure dar o mais que puder, uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não percebeu isso? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta, com as mãos cheias de alegria, a maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. A felicidade de dar não existe o que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser não espere que depois desta, exista outra vida não, a vida é a mesma a vida eterna já está sendo vivida por todos nós depois da morte continuamos a ser o que já somos portanto procure ser agora antes da morte aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte que a morte não existe caminhe alegre pela vida plante sementes boas de paz e otimismo vivendo bem com sua consciência ajude a todos o mais que puder de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para todos. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você, dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte e Tenha bom ânimo! Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo Porque só os vencedores Conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecer. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai Todo-Bondade.